Hej och välkomna till Projektorn Rullar jag Alex och jag Max djupduker ner i filmens och tv seriens ofta underbara värld. De senaste årens stora biosuccéer har i mångt och mycket dominerats av filmatiseringar av Marvels skapelser. Nu är det dock läge för dem att se upp då DC Comics har sitt intåg i biomyrket i större utsträckning än på länge. Superman, Batman, Wonder Woman med flera kommer att bjuda på hård konkurrens de närmaste åren. Nu ska vi köra en historisk vandring genom DCs alster på uh, vita duken och tv. Mm -mm. Då börjar vi... Ja, vi ska i och inte ta allt, men, men. förhoppningsvis för med det mesta och det viktigaste. Och då tycker jag vi börjar 1952. Svärt tv. Vad kan det, var det, kan det vara då? Superman. Supermans. Adventures of Superman heter han till och med. Med George Reeves som Superman. Precis. Har <laughs> För min tid <till>, lite grann. <laughs> jag har heller faktiskt inte sett den. Vi kan väl säga så här, Superman debuterar i DC Comics 1938. Är skapad av Jerry Siegel och Joe Shuster. Visste du detta? Nej. <laughs> jag? Det <laughs> Jag tyckte det var mest intressant att ta upp just för att George Reeves död kom ju lite för tidigt om man säger så Mm. Och hans stöd skildras i bland annat Hollywoodland med Ben Affleck som spelar George Reeves. Yeah. Med Adrian Brody som huvudkaraktär. Mm. Men det är en liten förbandelse över Superman känns det som. Vi har ju då George Reeves som gick bort alldeles för tidigt. Mm. Förmodligen ett självmord. Men det går ju spekulationer om att han kan ha blivit mördad och dit han har också. Men där kommer du fram att han förmodligen begick självmord. För han, mm. Då är det en bra du får, får se bilder när Ben Affleck håller på att slå kullerbutter och försöker visa att han fortfarande är i form och, så, och visar sig inte vara i form alls. Mm -hmm. Nu snackar vi väl om att ta upp tv-serien igen från Att vara i form på 50-talet är <laughs> samma sak som idag. <laughs> Nej, men nu var väl ändå att han skulle vara bulky och skulle kunna slå kullerbutter. Hyl ut en kustym. Mm. Precis. Och sen har vi då ju Christopher Reeve mm. som spelar en sen som trillar av hästen och, förlamad. och blir förlamad ju. Går så bort förmodligen alldeles för tid på grund av detta. ja Fast det var de. Det är ju inte många jag... fler som har spelat Superman. <laughs> så det kan ju hända i dåliga saker för Brandon Ralph som spelar Superman i Superman Returns och även då Henry Cavill. <laughs> Men, ja. Men ja, väl, Vi kommer komma tillbaka till de andra Supermans senare. Ändå ju. Men då rör vi oss längre framåt till 60-talet. Och det är här min uh, koppling till uh, DC och framförallt Batman ja, kommer jag, igång ordentligt. Tidigt tv minne <laughs> na, na, na, na, na, na, na, na, Batman Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, och i den här tv-serien så är de väl mer eh, löjlig. Ja, ja, det känns som det nästan var meningen att väl löjligt också. Om man tittar på långfilmen eh, Return to the Batcave från 2003. Där återvänder eh, Adam West som spelar Batman och Burt Ward som spelar Robin i tv-serien. De kommer, de kommer tillbaka och visar liksom hur det gick till bakom klissarna och lite så här med okay. filmatiseringar och alltså. Det är en komedi. De driver lite som med sig själva helt enkelt. Alltså, så det är, jävligt, det är jävligt roligt att titta på. Framförallt om man ser ja. sett serien och sånt. som så man ändå har koll. Inte nödvändigtvis skådisarna men karaktärerna och hur mm. de ser ut och så här. Ju. Till exempel som, jag tror han heter Cesar Romero som spelar Jokern mm. i tv-serien. Han vägrar att raka av sitt skägg. När de skulle sminka han nu. <laughs> Och det syns ju ganska tydligt. Ja, för att du huggade på tv Precis. Ja. Så det har ju ändå blivit en, liksom en, att man tänker på honom, liksom. en, en nisch för honom. En ojämn hy. Att det stämde inte riktigt där. Ja. Och ja då, 66 när han kom med även en långfilm. Som var jag... Ja ja det är ju en rengörd komedier. Har du sett den nöjligen eller kan det kan vara tio år sedan. Ja, okay. Men är det inte exakt samma ton som i serien då? Jo, det, jo, det är det nu, ja. ja. Men jag, jag, jag, jag har ut sett tv så jättemycket på sistone utan det är mer långfilmen. Mm. Ja. Och där är ju liksom då när han trillar i havet och blir räddad av äh, Bat liksom. Och när han äh, kommer upp där, han hänger på en steg ja, då är det en hej som har bytt i hans ben liksom. Mm. Och hajen är ju <gummi>, gummi eller vad som helst. Alltså. Men den är, den är definitivt inte <gum> verklig. Nej, nej. Och han står där och slår jag. och har sig. Och den är till sist lös på den. Och har ing, inte ett skrå, ju. Nej. Men just det, jag ser att han får av hajen på det. är Han har någon sån high spray, Anti-hajsprej. <gum> precis. Hela Så han löser det på det sättet. Okej. Okay. Jag kan att sen jag kan se när jag ska slänga bomben, alltså. Ja, oh, yeah. ja. <laughs> det, det är ju gammeldags komedin <laughs> ja, det. Ja, verkligen. Han, liksom, han, kan inte, han står på en jävla brygga. kan slänga den var som helst. Men här plötsligt är det, det kommer bara gå under där. Jag kan inte, inte. springa dit, och Så kommer du nunnor. Och inte springa dit. <laughs> och den här bomben är en sån stor jävla bomb. Det är ing, ingen på bryggan förutom Batman som bryr sig om att det är en stor jävla bomb. Där. Så det är ingen panik överhuvudtaget <laughs> Men taget. är det verkligen liksom så här och sen undrar jag om Slågon och sånt var ju censurerade Kan man säga med kapau Och bash och kapluji Det är inte det bara för stilistisk effekt. Det kan vara att det är och sen kan jag så att det kanske ser för billigt ut <laughs> Med slåken Så är det mellan precis, så det är kanske lite väl För långt ifrån det kan ju bara de som har skapat serien fortälja men ja. men jag tror faktiskt i filmen skiter de faktiskt i det tror jag. Nej, jag är inte riktigt hon Eller om det kommer i slutet det är bara där de slås. Ja, är nya mogna Batman. <laughs> ja mm. samma. År. <laughs> men den är bara. tre säsonger tror jag, tre eller fyra säsonger mellan 66 och 68 jag är mm. nu tre säsonger. Sen dröjer det ända till 78. Då kommer en eh, filmatisering av Superman. Just det. Då med Christopher Reeve som Clark Kent eller Superman. Klassiker. Ja. Reviserad av Richard Donner. Och eh, skriven faktiskt bland annat av Mario Puzo. Mm -hmm. Om du vet vem det är. Gudfadern. Ja, precis. Han skrev Gudfadern på 60-talet. Sen har vi även Marlon Brando som mm. eh, jämte och ständigt kom upp i våre. På det tycker jag Yeah, exactly. Ja, el spelar han, mm. hans fader. Kul, hutlöst och rekordmässigt betalt sin lilla Camille. Ja, det kan där all, alla miljoner i budget gått. Ja. <laughs> Jag vet inte. Jag trodde uh, bara nästan att en människa kunde flyga. När <laughs> <laughs> han gick till honom. Och så Jean Hackman som uh, Lex Luther. Mm. Perfekt kostad. Uh, men han ville ut och raka av håret. Det blev lite problem där för han ville ju... Äh, läx Lothar i och det heter Gin Hackman. Nej, ja, inte i första filmen i alla fall. Och så då Margot Kidder som äh, Lois Lane. Mm. Hans kärleksintresse. Hon blev ju faktiskt paranoid 1996. Hon var ju så galen Hon trodde ju att ex skulle komma och döda henne. Och femliga driver med detta i något avsnitt. Yeah. När hon bjuder hem henne på middag. Hon... We loved you in the you just Så får vi tycka glömma John Williams utroliga leymotiver. Nej verkligen. Pumpit väl. Det det det det det det är det det det det det det det det det det det tror jag Ja. Och eh, det var liksom en lagom eh, äventyrsfilm kan mm. man väl säga. Så alltså, inte i klass med Indiana Jones de har men nej nej liksom ändå en typ så en liten köpt om av effekterna riktigt för att se det ser lite lite ja, ja, cheesy jag inte så kan inte minnas att jag var så jättegammal. Ja. Och är det någon mobil liten här mot lite svårt att köpa det här med att han flyger runt jorden och sender tillbaka tiden. Ja. <laughs> Nej, ja, det är inget jag tänkte tänkt på faktiskt. <laughs> de hade väl 55 miljoner dollar i budget. Mm. Och den gick ju faktiskt ganska bra på bio. Den tjänade in 300 miljoner. Mm. Så det är helt okej okay. ju. Och vad händer då? Ja, det är ju att göra en uppföljare. Men det höll de ju faktiskt redan på med. De spelade ju in den samtidigt. Men det skulle dröja innan den kom ut till 1980. För att de sparkade Richard Donner- när han har gjort färdigt första filmen och hade 75% av eh, tvåan färdig. Mm. Och då dröjde det till 79 innan de började spela in igen. Ja, Okej. Okay. Vill du ha mer humoristisk ton? Ja, jag vet inte riktigt. Han kom i kläm där med producenterna i alla fall. Jag vet inte riktigt vad som hände, men ja. han fick ju gå. Men det skapade ju andra problem också. för Jin Hackman var ju inte sugen på återvända som Lex Luthor när... Eh, och för kickad. Ah, okay. Okay. Well, uh, mm. Mm. Mm. Det är mer som att den presenteras i början och sen introduceras som nya skorkarna. Ja, yeah, precis. Över, liksom. Och där är det General Sud som mm. är Steve stor Terrence Stamp spelar. Mm. Ja, vad kan man säga med den? Superman avser sig sina superpowers för kärlekens skull. Han gifter sig med Lois Lane. Påpassligt nu kommer ju General Sud som är från krypton precis som Superman från början nu. Och då behöver han givetvis sina krafter ju. Ja, och så fighting. Ja. Yeah. Saker sprängs i luften, folk åker på däng. Ja. Ja. Och så lite släppstick över det liksom när de slås Superman när han får tillbaka sina krafter mot Söd och hans två kompaner. Ja, så ja. det ser lite halvledigt ut typ. Men det, det kan vara den nya regissören. Ja, och den riktningen in. vi vill gå i. Ja, precis. Det är väl där det börjar gå ut för när de ja. göra det lite för komiskt helt enkelt ja Det är ännu en vakuumigst, yeah. ju vakuumigst 2006 kommer ju en Richard donner Cat äh. Men jag har tyvärr inte fått se den nu Det ska ju vara originalversionen mm. Hur den skulle se ut från början Så jag ska försöka ta mig an och se den snart så mm, man Budget var ungefär samma som första filmen En miljon mindre bra Men den spelar in 190 miljoner bra om man jämför ah. med den första ah, Och redan, så, redan där börjar man märka Liksom att det går neråt Aj då yeah. Vär ska det bli. Yeah. Men först 1982 Kommer Swamp Thing Som äh, debuterar på äh, DC Comics 1971 Skapad av Len Wein och Bernie Wrightson Och Swamp Thing är äh, Regisserad av Wes Craven Skekmästa. Precis. Men det märker man inte av i här filmen alltså, För åh oh. Gud. Det låter som en skräckis. Det är ingen skräck i sinns. Alltså, alltså Swamp Thing är, är från början en skräckserietidning typ. Mm. Det är en kille som, eller en professor som får uh, kemikalier av sig som han har experimenterat med och blir Swamp Thing. Och då är det en, ja, är det en uh, und eller skurk som uh, vill uh, ha receptet och allting. Och, uh, I det bråket så blir han Swamp Thing. Mm. Och Då handlar det om att de ska döda han, typ. Ja, okej. Okay. <laughs> och effekterna är skitkassa. <laughs> de är fruktansvärda. Alltså, ja. Helt världös, alltså Så jag, bara, jag liksom bara sitter hela tiden när jag ser den här filmen och bara säger, alltså, har Wes Craven gjort denna? Inget och det ändå lyckats liksom, både före och efter den här filmen. Alltså, så jag, jag, jag fattar inte. Alltså. Detta är liksom... Ja, detta måste nästan vara en nogaljöga på Wes Craven, ja. Har du hört honom kommentera den? Mm, nej. <laughs> Men det har varit kul att göra. Jag hade väl att få Kring hit Wes Craven right och fråga liksom, vad tycker du om Swamp Thing? Wes, vad hände? <laughs> Men ja, den blev tydligen poppis för då 1989 kommer det en uppföljare. Som ingen bad om? <laughs> Förmodligen inte, <laughs> jag vet inte. Den har jag inte sett och jag känner jag är inte på scenen, nä, nä. Var är sugen på Nej Vad var det han som gjorde den också då? Nej. Nej, han Gått vidare. Men det var tydligen andra effekter också så att swarming ser helt annorlunda ut i tvåan jämfört med den också liksom. så. Och sånt stör man ju som fan. Jaja. när de ändrar. liksom. För då tänker jag bara på Turtles 1 2 mot kontra Turtles 3. Ja. <laughs> ja, men är väl Superman ja. 3 kommer 1983. Super ställ man gå på en kryptenit på svenska? Helt rätt. Ja, Klassiska <laughs> är Jag tycker att Margot Kidder är bara med lite grann i denna. Mm. Mm -hmm. Och så är det där nya typskorkar. Richard Pryor är en mm. datahacker. Ska jag väl vara det här komiska inslaget, men jag tycker att det bara blir för mycket. Mm -hmm. Sen har vi Robert Vaughn som kanske är mest känd som The Man, man from America. Uncle. Uncle, Han är från 50- och 60-talet. Ja. Han spelar Ross Webster. Jag är en någon rik skurk som vill ont. Och det handlar om då att Clark Kent eller Superman han åker hem till Smallville där han är uppväxt mm. och träffar typ en ny kärlek i Lona Lange. och han blir kluven i två. Han blir en god Clark Kent och en elak Superman. Ja. <laughs> ja Okej, okay. det känns bra av detta budgeten 39 miljoner jämfört med 50 som de har haft innan. Aj, aj, aj. Och den spelar ju inte in jättemycket mer utan 80 miljoner. Och så, så redan där känner jag liksom alltså, är inte det en varningsklocka att det är dags mm. att sluta. Men då är nu nu lite pengar så det finns en publik. <laughs> ja men det är nu för att det är Superman. Så alltså, ja, jag vet Jajaja. inte. Ja, men det, det är så många filmer, alltså, de sätter ett speciellt namn på det de vet de att folk kommer gå på det nu. Men de släppte åtminstone en Superman ett tag där ju. Fra året efter kommer Supergirl istället. Hej! Åh, oh, vilken superrolle. Det är det alltså. Nej. <laughs> Supergirl deporterade 1956, eller 1958. Skapad av Otto Binder och Al El Pastino. Eller Plastino. Helen Slater spelar Supergirl. Mia Farrow spelar Mamman. Peter O'Toole spelar typ eh, mm. hennes mentor Obi-Wan Kenobi nästan. Mm. Och Faye Dunaway spelar en häxa. För kort och gott, handlingen är Supergirl bekämpar en häxa. Ja, häxa är en typisk eh, superhjälterskork. Nej, ja, men det är, alltså, hela filmen är så löjlig. Det är ett stort feltänk. Ja. Hon kommer fram till jorden som vuxen kvinna redan. Även hon är vuxen kvinna när hon lämnar den här kryptonska staden som hon bor i. Jag vet inte, det är det jag inte får ihop riktigt. Det är den här staden långt ifrån krypton som exploderar när Clark Kent lämnar. För hon vet att han finns på jorden liksom. Och sen när hon kommer fram till jorden och gör det har hon redan de här superkläderna med sig. Hon har åter dem när hon reser dit. Mm. Hon har dem framme. De är färdiga och allting. Var väl Ja, Jag blev ett klok på det i alla fall. En superlöjlig film. Och sen Mark McClure som spelar Jimmy Olsen i Superman-filmerna. Han är tillbaka. Han är den enda som är tillbaka från Superman-filmerna. Och spelar Jimmy Olsen. Du är på kuntet. Förmodligen. Och Girl blir även kompis med Lucy Lane- som är lilla syster till Lois Lane. Varför mm. <laughs> inte? Ja. Men alltså, när jag när jag startade filmen så blev jag, liksom, jag så alltså, jag tyckte introt precis som i Superman. Det är ett liknande intro. Mm. Det är väldigt pampig musik av uh, Jerry Goldsmith som är. Jag tror, oh, ja, det är helt Ja bästa John Williams. Ja men är, ja, alltså, musiken är väldigt pampig i filmen och liksom, det passar inte in. <laughs> okay. Jag får filma inte Pampi De tjänar någonting. inte den här musiken Nej, tycker jag verkligen inte Och öppning, öppningsscenen där då med all den kostade en miljon ah. <laughs> Men de hade ju runt 35 miljoner dollar att leka med Det eh, syns inte Nej och det skulle bli fler filmer av denna egentligen, men den spelar in 14,3 miljoner dollar Ouch. så det är det ens hälften av budget, och då innebär det då, ja, klipp klipp, äh, borta äh. <laughs> ingen mer Supergirl, tack och lov men uh, Superman fortsätter uh, dominera. Liksom 87 kom ju Superman 4 Quest for Peace mm. dominerar och dominerar, gick det bra för den egentligen? Nej den tjänar in 36,7 miljoner dollar till början, med hade en budget på 34, men det känns som de kapade den till 17. Aha. Det blir inte riktigt äh, klok på varför eller när. Jin Heckman återvänder som äh, skurk. Och äh, Margaret äh, Kidder är med igen. Kanske när måste Lex äh, skapar Nuclear Man för att äh, döda Superman. Mm. Och den här Nuclear Man är så löjlig, han, han klarar bara av att röra sig i solljus. Han är skapad av atombomber i solen Som Superman har slängt bort Aha. Han, han ville ha fred på jorden Så han tog absolut alla atombomber som fanns på jorden Och så slog in dem i solen ja, ja. Och då hade Lex Luthor mixtrat med någon av bomberna, så att i solen skapades Nucleoman Och det är, det, är, det, är, det är lika löjligt som det låter okay. alltså, det är fruktansvärt alltså. Är det oh. ännu mer komiska hållet än trän? Ja jag tycker det är fruktansvärt. Alltså. Julen vinglade lite i träden nu ja. har de lossnat helt. Ja. <laughs> mm -hmm. Men jag förmår mig att en ung John Cryer en ung John Cryer är med i Just Det, det var så lite komiskt inslag. Jag tycker att fy fan. Det alltså. <laughs> består bara av sad, komiska sad kicks, <laughs> eller? Ja, alltså Lex Luthor känns lite komisk här. Också. Alltså, han ska vara liksom supersmart och kunna liksom överlista Superman. Men det känns... Jag tror han bara bli rätt komisk redan i tvåan. Va? Ja, det kan ju stämma. Nåväl. Ja. Ja, 80-talet slutar jävligt bra i alla fall med Batman. Tim Burton's. Tim Burton's Batman. Mm. Michael Keaton, Kim Basinger, Jack Nicholson. Framförallt Jack Nicholson. Ja, <laughs> <laughs> han är ja men han, alltså, det är det. Han skälj showen. Han gillar J Michael York. Keaton, men han skälj showen helt enkelt. Han är, ja, ja, ja, är, är klippt och skur för Joker. Ja ja. till en spelare. Det var knappt <laughs> De var bara in i kameran. Ser jag lite huskefull ut. Men det var ju Uff. många som reagerade på att Michael Keaton skulle spela ja, Vad var, var han känd för något innan? Ja, men han har blivit uh, typecastad som uh, komisk ja. mm. för uh, Tidigare så har han gjort den här Beetlejuice, bland annat ja, för uh, Tim Burton. Ju. Ja. Så han, Tim Burton visste vad han fick när han uh, kastade mm. Keaton. ju. Och han gör det ju faktiskt jävla på Yeah, Sen får vi inte glömma Lando Calrissian som spelar Billy Dents. Dents, Precis. Han spelar Harvey Dent En mm. uh, stadens uh, åklagare Som i framtiden blir Two-Face Superskork yeah. Men uh, som jag förstod det Så tog ju Billy D Williams Den här rollen bara för att kunna spela Two-Face i framtiden Ajajaj, ja blir inte så mycket nu Nej, tyvärr Sen får vi inte glömma Daniels männs ledmotiv Till den Nej, <coughs> det är inte Princessen det låter. Jo, det är någon, det är en låt Jo, det är en del prince för mig också. det Detta är ju liksom första gången man får se En mörk Batman också liksom, alltså Det var typ Frank Miller Som uh, börjar med en Mörk Batman i serietidningarna Någonstans där på 80-talet mm. Men det är första gången man får se det på tv liksom och något sånt För innan har det bara varit Mer liksom diktativt kontra 60-talets... Glättiga. Ja, Ja, det finns ju humor men den är ju, den är lite en mörk stämning. Bertansk stämning. Ja, det, är, det är väldigt uh, Burton film över denna kan jag säga. Mm. Alltså, och det Så, var väl ganska låg budget också. Liksom, Jag har mm. löst på 35 miljoner dollar och sen att det ledde upp till 48 miljoner. Men vad gör det när de spelar in 411 miljoner dollar? Och då kommer vi till den här fortsättningen. Ja, då måste vi göra en uppföljare. Ja, yeah, och det kommer man vara för. Tre år senare. Mm. Batman Returns med Christopher Walken bland annat. Mm. Michelle Pfeiffer som Catwoman. Fantastisk. Danny DeVito som Penguin. Också fantastisk. Stack i storken. Ja, alltså Danny DeVito är ju också liksom sån här komisk skådisk egentligen nu. Mm. Så jag är jävligt impad Av, av hans pingvin och liksom. Många skådor som börjar på teatern och sånt där. En seriös utbildning <laughs> Så jag ber om typekoster. Ja det kan jag vara så <laughs> Men äh, ja, fruktansvärt bra Och så Kristoffer ja, Walken äh, Spelar Max Rick, En äh, rikeman som Är skorkaktig Lurar äh, pingvinen till att äh, Försöka bli borgmästare För staden mm. Och genom honom utnyttja Alla Fördelar ju. Dåligt ägg. Nej, alltså jag tyckte den var bra också. Ja, men alltså Christopher Hawke. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. ja jag men det är klart bra film. Det är samma liksom äh, mörker i denna som är... Ja, men inte mer. Ja, det är nog mer mörker. Men jag tänkte inte på mörker, men jag tänkte lite mer på alltså, samma style. Typisk Burton-film. Liksom. Man, man, man märker direkt att man kommer till Gotham City som han skapar i 89. Gotiska liksom. Gotham. Precis. Och lite mer budget 80 miljoner dollar har liknande. Mm. Man spelar ju tyvärr bara in 266. Så där börjar de kanske då. Vad fan. Jag tror det var en succé så fan. Men det kan få växt det, i efterhand. Det, det är det. ja. Yeah. 266 miljoner dollar vill väl helt klart. Ja, okay. ja, absolut. Man kan få lika mycket som Ytan och vad de hoppas på ju. Men det är ju väldigt sällan ettan spelar in lika mycket som... Eller tvåan spelar in lika mycket som ettan ja. nu. Och det var därför Tim Burton inte fortsatte. Om att fick dem, men det var hans beslut. Ja, han, han hade ju ett, äh, en story till en trea. Mm. Men de gillar väl inte den storyn. Eller ja, eller så kanske inte ens tittar på den. Men ja, de vill, vill inte fortsätta med den. Det är misstaget att leta efter nya refusörer. Ja. Ajajaj. Aj, aj. Men dit kommer vi. Mm. 1993 kom en tv-serie med Superman igen. Efter det. många, många år om och med. Lewis Close and Clark, Clark, The New Adventures of Superman. Mm. Och Kärlekstrams. Nej. <laughs> ja. <laughs> Jag kommer det. Men det var det närmaste man kom Superman. På ja, TV ja så. precis. Som tur vad man fick där. Ja, precis. Så, ja, det är där Terry Hatcher som Lewis Lane och yeah. Dean Cain som uh, Superman. Yes. Och då bara, oh, Lois, Lois, oh, Superman, Superman, mm. Uff, uh, inget mer att nämna om den helt enkelt Nej vi hoppar, den får stanna på 90-talet Ja 95 kommer en, uh, en och en uppföljare till Batman-filmerna mm. En mer, uh, vad ska man säga Flamsig, tramsig Ja Joel Schum Schumacher uh, Regisserar nu mm. Och uh, Michael Keaton uh, Är borta Will Kilmer har tagit över Nicole Kidman är den nya kärleken. Just det. Jim Carrey, Tommy Lee Jones. Ska jag. Ja, jag gillar faktiskt Jim Carrey som uh, The Riddler, jag tyckte han passade skitbra inåt. Mm. Jag tyckte faktiskt Tommy Lee Jones gör en helt okej. Okay. Two-Face också. Har vi den Two-Face. Ja, är inte hade det bra. hade de har de kunnat ta in Billy uh, D. Oh, Williams. Yes. Han som ville gärna spela den här Two-Face. Följer <laughs> <här> hans story arc. <laughs> ja, precis. Men nej. Och sen tycker jag om jag misstagit misstaget att tar in Robin, Chris O'Donnell som spelar Robin i denna filmen. Ah, är han är redan här? Ja. Yeah. Jag har inte sett hela så en bit av den är ja. liten. Hans, för, hans föräldrar blev mördade av Two-Face och eh, blev då omhändertagen av Bruce Wayne. Är det originalbättshandel eller? Ja, inte just att Two-Face dödar, dödar för familjen tror jag. För Tim Burton gjorde något liknande, han fick ju jokern att döda Batmans föräldrar ja men det, är inte inte, nej, det är ju hans okay. egen berättelse ju, För mm. Där är egentligen ingen äh, riktig berättelse vem jokern är innan. Men äh, där är en, äh, en serietidning som har gjort det. Alltså The Killing Joke heter han. Mm. Där berättar om lite hur jokern blev som man blev. Mm. Och det är ganska snarligt som äh, Tim Burton har gjort det De har ju inspirerats av den här serietidningen helt enkelt. Ju. Mm. Men man får aldrig reda på han heter och sånt här. Och han är liksom, i, i den serietidningen så är han liksom bara en nobody som, ja, det det som blir tvingad Skog. att hjälpa maffian. Och hans fru dör samtidigt i, i någon uh, olycka. Förmodligen uh, orsakad av maffian, man vet inte. Men uh, hon var ju även gravid och dit han har han nu. Så det var lite, lite mörkare. Alltså, så hon var ju höggravid. Mm. Och då är det då att han Kommer in i en sån här uh, Chemical plant som han har jobbat på tidigare Och Batman uh, Skrämmer han så att han trillar i En bytta Och mm. blir då jokern Men hans namn och allting har ju alltid varit hemligt Ja, mm. yeah, Batman Forever Batman Forever från 95. Som uh, det, det kom till, till, till och med en en uh, en film två år senare mm. Underbara Batman and Robin Ett mästerverk i genren Snacka skitfilm Jag <laughs> <laughs> såg för första dagen igår Och det var inte så lätt att ta sig igenom alltså. Nej. Jävlar. Jävlar George Clooney som uh, ny Batman ja. Och Arnold Schwarzenegger som Mr. Freeze Bedrövlig Uma Thurman som uh, Poison Ivy Jag trodde Ivy. inte Uma Thurman kunde spela så dåligt så jag <laughs> <blev> inte <äten. laughs> och Sen har vi även Alicia Silverstone Som kommer in som Batgirl Sätten ändå Va? Ja <laughs> Söt den. Ja. Sätt. ja. Väldigt sött Redan till filmen <laughs> Den är löjligare än löjligast. Ja, det verkligen... Jag, jag tänkte faktiskt i början att nej, det är inte så illa som ryktet säger. Det kanske bara är mer i 60-tals Batmans ton- men jag byter väldigt snabbt åsikt. Det blev bara värre och värre. Ja. Jag, och tänkte, jag har på klockan. Det är ändå skärm i den gamla batman Så alltså, det är lite skärm i den gamla ja, batman ja. TV-serien. Så det är lite skärm i Men det är bara dåligt. Mm. Den gamla är liksom lite självgörande i och distans. Mm. Den här borta att den har det. Men det är inte roligt. precis. Men sen har vi några som faktiskt har varit med i absolut alla fyra Batman-filmer här. Det är Michael Go som Alfred, Alfred och ja. Pat Hinger som James Gordon. Ja. Det är de enda som har varit med i alla fyra filmer. Ja. Trainwreck. Ja, de tjänar in sina, sin budget. Mellan 125 till 140 miljoner dollar i budget hade de mm. Spelar in 238. Men vad gör det om man blir mobbad Ja, <laughs> <Yes. Yeah, laughs> yeah, yeah, yeah. precis. Nästan 20 år. De minns ju nog detta att ja, nu lägger vi detta på is. Liksom. Nu blev det lite mer Batman mm. på ett tag. Och det blev det ju inte. Nej. 1997 kom även Stil som debuterar i DC Comics 1993. Skapad av Louis Simonson och uh, John Bogdanov. Bogdanov. Ja, yeah. okej. Okay. <laughs> Bogdanov. Bogdanov. Lite, så, lite franskt, han kan vara kanadensare och sånt där. Mm. Uh, Stil spelas av Shaquille O'Neal. Kände basketspelare. Ja, får man säga. Inte känd skådespelare. Men jag utan känd... basketspelare. Ja. Yeah. han långt CV? Ja, alltså, han, han har varit med i andra filmer också, men det, jag kan ju inte påstå att det finns någon bra Shaquille O'Neal-film. Nej. Jag vet att det finns någon han spelar men mm. jag kan inte nämna på den. Och det roliga är, det är Skurken i den är spelad av Judd Nilsson, som också är en välkänd ah. skådis från 80-talet. Breakfast Club etc. Precis. Brad Pack. tror Bratpack. Bratpacker. Pack. Mm. Inte Red Pack, utan Brad Pack. De hade ju, alltså Den här dräkten, alltså stil är ju stål liksom. Så han ska ha en dräkt av, eller en sån här uniform av stål liksom. Det är så tungt. Ja. Men Liksom Shaquille är i en stor Så han skulle klara det Jävligt Men kollar du på den här filmen Så han sträckte sig upp väldigt plastig ut mm. Eller jag inte ens plastig gummi <laughs> Det ser som en jävla gummidräkt Han har på sig kostym, yeah. säger. Men sen samtidigt De hade inte jättemycket pengar Att röra med 16 miljoner dollar I budget Man får taga vad man har ja. Och Det är väl så mycket på slutet av 90-talet ja, Är det en B-produktion då? Det är ingen big blockbuster. Nej, det kan jag inte tycka. Men den blev honad redan innan den släpptes, typ. Alltså att den var väldigt cheesy och väldigt dåligt skådespel. Ja. För jag menar, är det kan inte spela. Jan Nilsson bryr sig nu för förmodligen inte. <laughs> Så de spelar in 1,7 miljoner dollar. Nej, det är väldigt lite ju. Fick inget andra liv på video <laughs> Nej, inte ens det Jag vill minnas att jag såg denna på Kanal Plus Första gången ja. Och redan då tyckte jag, fan vad dåligt. <laughs> <laughs> det kan vara ett 98, 99 där någon gång där Det är, det är ja. svårt med superhjortfilm Det kan gå väldigt rätt och det kan gå väldigt fel Ja, Jävla men det, jag, jag tror att Det gäller att inte göra dem cheesy Nej, men superhjältefilmer kan bli ja, ja, ja. Väldigt cheesy, liksom. så jag, jag tror att superhjältefilmer Ska vara ganska mörka Och så kanske lite komiskt ja, in, in, Komiska inslag Som vi ser i Marvel-filmerna Där är komiska inslag Ja de lyckas de ganska lättsamt också ja. det, lätt det, det, ja, det känns som den enda Som kan komma undan och Genom att vara cheesy. Det är ju Robert Downey Jr Fast den är nu Ja, han, precis. Han, han, han, han gör det med skärm liksom. Mm. Han är precis som han gör. Han är cheesy med glimten i ögat typ. Och då kan liksom. man nu ska jag snarare säga. Ja. Så ostig. Akära. <laughs> okay, Åh, då. Och Robert Robert Downey Jr. och en ost, vilken ostruo han då? Mögelust. Nej. <laughs> Nej, jag där. <laughs> är det lust? Mm. En kraftfull Stilton. Inte mm. ja, jag tycker vi skiter i stil nu och mm. Låt oss. Vi till Smallville som kom till 2001. Ja, visst att jag bara ja. säsonger. Va? Herre, tio ja. säsonger om Supermans turné ja, De mm. gjorde ett försök redan på 80-talet Superboy. Okej. Ja. Okay. <laughs> ja. Men här, är det, här gör ju Margaret Kidd och Christopher Reeve och även Helen Slater gör Kamius ja. i den här serien. Är det är något som jag bara sappat förbi under gymnasieåren typ. Ja, samma här. aldrig fastnat alls. Men det kan vara att man kanske inte var så inne i superhjältar just nu. Mm. Alltså, jag kan säga att jag aldrig varit ett superfan av Superman. <laughs> Ooh, nice. Utan jag, jag har alltid varit en Batman. En bad guy. Nej, nej, nej, nej. Jag har satt rätt med, åt det hållet. Ja. Vi, är, vi är mörka i sinnet. Jag kunde uppskatta att Lex Luthor i Smallville ser ut som en ung skallig Chevy Chase. <laughs> ja, det stämmer. Jag är ja. Ja, helt rätt. <laughs> Annars tycker jag är inte så mycket värd att nämna. Mer än så. Nej. Men jag tycker liksom klarar man tio säsonger... Då förtjänar man ändå lite Då har vi om det är vår Mot ja, <laughs> vår vilja ja, Zappa vidare 2004 kom ännu ett uh, Stolpskott Catwoman oh. Med Halle Berry i huvudrollen Där har vi en honad film alltså. <laughs> ja. Jag kan säga Catwoman debuterade 1940 Och skapade Bob Kane Och Bill Finger som skapade Batman ju. Ja. Så hon har funnits ganska länge men inte fan om jag en bra catwoman film för dig. Kejon stone i skokarna och allting handlar om smink. Ja. Ja, hon skapar något. Har du lyckats ta dig igen? Ja, äh, så hävt som skummat. Ja, precis. Sort <laughs> med mobilen samtidigt bredvid får några av sen. Jag, äh. jag vet inte riktigt vad. Någonting annat under tiden gjorde jag. För jag bara sitter och tittar på den. Aj äh, fan. Men jag tänker liksom en budget på 100 miljoner dollar. Då ska man kunna göra något ja, intressant att det är men alltså. ja, för fan. Men fjärde jag en Halle Berry för att hon vann en Razzie Award mm. åt sämsta skådor som tog emot ute på galan. Mm. Och det är ju nu där känner för henne att hon håller med. Ja, <laughs> mm. den, den vackas. Men ja, 82 miljoner dollar tjänar hon in. Mm. Och denna kommer att komma i filmtipset senare. Uh. Nej, jag älskar lite <laughs> det. var lite redan. Alltså, undan mattan. <laughs> ja, no, well. 2005 kom Konstantin. Just det, Kenny Reeves. Precis. Den har så fått rätt mycket pisk i även. Ja, alltså. Jag tyckte alltså, den de, de var snyggt gjord. Så, alltså, så. Mm -hmm. Visst, alltså så. För till det visuella. Ja, det visuella är helt okej. Okay, men jag tycker att storyn är fruktansvärt tråkig. Jag har svårt att liksom ha intresset ena fram i slutet. Liksom. Utan anledningen till att jag, jag såg, såg, såg den typ när de kom ut. Men det var mest för att det var Rachel, Rachel Weiss som spelar. Hon spelar tre roller i den här filmen typ. Mm. <laughs> Två tvillingsystrar och så son till Lucifer. <laughs> för uh, John Konstantin som uh, han debuterade i DC 1985 mm. och uh, han har typ en connection till Andervärlden alltså, Så han kan säga demon Och spöken och lite sånt här Alltså lite duokulta Han har liksom mm. Knytningar till den världen Men ja jag, jag visste inte att detta var en DC När jag såg den Men jag har liksom aldrig gissat på det, det mm. Sen har vi ju även alltså, vi, vi har även Chia LaBeouf Eller LeBeef LeBouf <laughs> Som ska typ vara en lärling, tycker Keanu Jan Reeves. Ja. Och sen även till The Swinton som spelar ängen Gabriel. Ja, ja, ja. Som har gått och blivit ond. Men ja, är, alltså, trots de här skärdelserna så blir den bara Jag flyger inte. Nej, det är bara <laughs> Men då kom en tv-serie sen uh, nio år senare, 2014. Uh -huh. var Bara en säsong, den också ja, ja. så. Det är en karaktär som förmodligen inte lyckas. De har är en också... fantastisk forum för. Ja. 100 miljoner då att leka med jag Spelar in 230 Så det lyckas ju fortfarande bättre än Cashwoman mm. Men ja Det är en sån alltså, Man svär väl inte att man har sett den Men det är väl ingen som lockar in att se igen Typ Nej. så Det som jag kände för Batman Robin igår kväll Du känner inte att du svor att du såg den då vad fan var det här så jag väl att jag slängde igen <laughs> Aldrig mer. <laughs> Aldrig mer. <laughs> ja, då tycker jag vi går vidare till nästa för den var bra. Ja. Batman Begins. Oh, 2005. Fy fan, vad snackar vi? Christian Bale mm. gör uh, kanske den bästa Batman jag har sett. Ja, trots den rösten. I'm Batman! I'm a Sen är det Michael Caine som Alfred. Ja. Katie Holmes som uh, Rachel, Rachel, hans kärlek. Och Morgan. Gary Oldman som Jim, ja. Jim Gordon. Morgan Freeman som uh, han. hjälper till att Ja, han men, har det, ja det stämmer ju. Det är han som visar under Tumblr som blir den nya Batmobilen. Ja, Katie Holmes. Uh, då Mrs. Cruise, som ja. Ja, hon fick ju inte göra så mycket film på den tiden hela så det var rätt kul att hon fick... Att Aaron Eckhart som har vident. Jag det Nej, det är inte. Liam, Liam <laughs> Nilsson som Ra's Ghul. Ja, just det. Vi, fan vilken casting han ja, det Sen har vi även äh, japanska Ken Watanabe som äh, hans dubbelgångar, Ra's Al Ghuls dubbelgångar. Spoiler alert. Ja, men äh, det är ja Christopher Nolan i kompressörstolen. Ja. Lyckat val. Mycket stark yeah. film. Han hade en väldigt stark period där. Och ja, ja. En fortfarande stark tjänst som eh, inte var de senaste eller. Ja, för fan. Stark. Stark. <laughs> mm. Han med Inception och eh, Memento. Ja, det är ändå. Mm. Sen får vi inte glömma Cillian Murphy, en väldigt sliskig ja, skud som spelar Jonathan Crane. Ska vara oh. eh, precis. Så det är ju Russell Gull och eh, Scarecrow som är de stora skåkarna i denna filmen. nu, mm. Men framförallt Rasa Ghul. Men ja, yeah, detta är ju... Här får man ju verkligen se det som man inte har sett tidigare. Liksom hur han förvandlas till Batman. Liksom. Mm. Man får ju se där hans föräldrar blir mördade och ditt och nu. Men man får ju även följa med hans träning och sånt som man inte har sett innan. Ja, och försöker de mer realistiskt och de kommer undan med det verkligen. Ja, de gör det riktigt bra. bra. Det blir en slags reboot på samma sätt som Casino Royale var för James Bond. Ja, Man ska jämföra Die Another Day med Batman och Robin. Det tycker jag är ganska rättvis. <laughs> ja, det kan jag faktiskt vara med om. way over på. the top och behövde en reboot för att kunna överleva. Ja, precis. Vi får vända detta. Oh, det, hela det är DC. Det var det, men det är genom Vertigo som tillhör DC. Det är okay. imprint heter det. Mm. En av mina absoluta favoritfilmer kan jag säga. Ja, jag mm. håller den som väldigt högt. Hugo Weaving som vi den här maskerade hämnaren. Terrorist eller fredskämpe. Yeah. Up to you. Precis. Och det, det lämnar ju även eh, filmmakarna eller serieskåparna liksom, dig till att avgöra. Liksom. Det utspelar sig ett futuristiskt fut fut fut fut fut fut fut Storbritannien. Fascistiskt. Fascistiskt. Så, eh, det, är det är högermakter som regerar. Det över allt. Det är lite 1984-1984, Big Brother. Mm. De har koll på allt i stort sett. Just nu, John Hurt är en skådespelare som jag sa, hur huvudvalen är 1984. Från 1984. <laughs> Passande. Han, han är ju utomordentligt skådespelare, så alltså. jag ja. klart. ganska skräcksrös. Alltså. <laughs> Sen har vi även Natalie Portman som nyligen då har gjort den sista Star Wars-filmen ja det lite. Som, vi tro, som vi trodde skulle vara den sista Star Wars-filmen nu. Ja. Ja. Äh, Evie Hammond spelar hon huvudpersonen mm. jobbar väl på en tv-station tror jag och råkar ut hon är väl ute och går när det är utegångsförbud mm. Blå överfallen två rånare det ja, två Det är till och med sådana väkter fingers som kallas Ah, okej okay. Så det är sådana som går och patrullerar. Det är upp to no good i alla fall. Ja, de skulle väl till och med våldta när Och då är det är inte de lättar när de missar kommer vi och redar igen nu. Och visar hon en åsje. Oh, hon får ju genomlida väldigt mycket för att få tillgång till honom hans lya kan mm. man säga. Bildmässigt och manusmässigt är det helt underbart film. Ja, det är alltså, fruktansvärt. Alltså, och får fan, för fan lipa varje gång under det, är det Och om hon... Hon som befängslade. Ja, ja, ja, ja. den lesbiska kvinnan, och ja, ja. kärleksaffär och hon berättar om det. Det är så jävla farligt har jag vet om. Men det är riktigt. Ja, en Hon var med Steven Rea, känd från The Crying Game bland annat. Men ja, precis mm. och eh Och konstnären Steven Fry. Är det <fannet> mina favoritmänniskor. Ja jag, jag tycker att det är Ja, starkt Palace, plus high. Jag har hon inte sett den så Ta sig för helvete Och den är rätt lättgänglig också, jag tror att den kan passa de flesta Trots den är rätt eh, Jag ska säga, komplex Ja, ja absolut alltså, alltså, Det är en väldigt eh, smart historia allt är ju mm. Men du måste du, du behöver inte direkt Du måste inte hänga med överallt För att förstå eller som ja, ska säga. Samtidigt som en ganska vass som liksom, Satir, samhällskritik Ja och perfekt förpackad. Ja. Mm. Så, den, det är liksom en must-film enligt mig. Ja, ja. herregud. Så en av 00-talets bästa. Ja. ja. Men 2006 ville de ju även få tillbaka Superman på Vita duken. Brandon Rolfe yes. som en emo-Superman. Emo-Superman, <laughs> exakt. <laughs> Brian Singer som refusör. Ja. Och han har ju du, ganska du... många filmer- Uh, som är bra X-Men Du misstänkte Misstänkte Sen har vi även Kevin Spacey som Lex Luthor mm. Och uh, Kate Bosworth som uh, Lois Lane ja, Och uh, James Marston som hennes make mm. Och det, ja, filmen är ju lite så Att jag Lex Luthor hittar kryptonit Och gör en egen ö Och förstör hela världen i processen typ, och... Vi är ute efter mark typ. ja. det är Ganska Ett, ett, ett, ett e eget land man ja. Och eh, Superman har varit, tydligen varit försvunnet och kommer kommit tillbaka och upptäcker att Lois har gift sig och gått vidare. Och Nej. han blir lite emo och bara kör <laughs> efter henne och kollar vad hon gör och tittar in genom fönstret och är lite, lite stalker. Ja. ja, jag är inte helt förtjust. Jag har sett två gånger kanske genom åren. Men det är väl, väl uh, Joe musik som... Ja, hans slejmotiv. Ja, det får man ge det, att Den har väldigt uh, stark ja, in, in, respekt introtet, för den första filmen filmerna. Introt är ju väldigt mycket respekt i den första filmen filmerna. Ja. Ja, så det är fast lite uppåt. då, men absolut mycket respekt där. Och tabla. jag blev så förbannad på den här jävla Kate Bosworths och Lane. Vad fan, det är världens sämsta mosa ja mm. <laughs> oh, Jag blir så sur. Alltså, hon hämtar, vad är en son tror jag hon har. Hämtar sonen från skolan lite för sent som jag vill minnas och innan de ska köra hem så ska hon kolla upp en ledtråd till världens så... yngste män är jag yeah. <laughs> Ja, smart. Och vad fan är det för jävla musa som jag så alltså. Åh. Oh. Ja, är Rings, grej, så. det är uh, social lukom. service vad fan alltså. Åh, oh. hemska. Oh. Ja, Brian det... Singer och Kate på Men vem, vem fan som går på den här idén så? Alltså. Ja. Uff. Uh. Men den gick sådär, så där, ja, jämfört med budget. 204 miljoner dollar, det var 391 spelades in. Mm. Så nästan det, du, du, det dubbla. Liksom. Ett upphåttade specialeffekt om de gamla kan man ju säga. Ja. Ser det är, ju lite är ett plan som startar i början och soppan nu. den. Kommer jag att vara ja, mäktig. Ja, man ser liksom tryckvågorna när han trycker dem ut. Ja. Så absolut... Eh, Effekt, alltså, effekter och sånt är ju hur bra som helst, det är ju inga inga fel på, men storyn är så bara liksom, emo. Emo lite... <laughs> Va? Ja, typ. <laughs> som ett låg <laughs> liksom. Ja, men hon börjar att plakent börja eller Superman är fart i hennes lilla son. Men hon har inget minne av dem att de har legat mig. Men hon frågar honom då... <laughs> Alltså, ja just det, han är ju stark Så alltså, det är ju nu. sån De hade ju upp det i tvåan Sen kysste han henne Och hennes minne raderades typ, I slutet De borde ju ha några frågor ja. Var Jag kom den här lille sån Jag vet inte Ah, djungförfödseln det är Kristus Det är väldigt ah, mycket Jesus-metaforer alltså. Superman <laughs> ja, Lite väl tycker jag yeah. <laughs> det är Ett plått hål Helt enkelt tror jag mm. Jag tycker vi hoppar till The Dark Knight istället yes. alltså, För där har vi en ah, Mastodont film Det är Kristoffer Nolan igen Ja. Samma ensemble I stort sett Partilic. Maggie Gyllenhaal och jag Katie Holmes och har vi Rachel Ja. Men gör har... det sig för sig men inte ändå att Carrie uh, Holmes gjorde ett okej. Okay och... Ja, ja, absolut. Här har vi då Heath Ledger som The Joker? Yes. Han dog uh, innan filmen släpptes ju. Ja. Så det kommer jag ihåg när man satt på <coughs> när man satt på biografen och ja, tittade och så kom han in alltså he hela, det blev knäpptyst. Jag har aldrig varit med om något på Royal i Malmö att det blev tyst när han mm. kom in i scen. Liksom, det var helt sjukt. Så det var, var Muffit. Ja, elektrisk insats. Vi ska se en Owen Aaron Eckhart som har vident. Yeah. Och hur säg någon film filmen blir two Face. Spoiler. Mm. <laughs> mm. Ja, men du vet alla. Ja ja, Jag måste se till. Men ändå en ganska blygsam budget alltså om man gör så alltså men jämfört med den första, om hade de 150 miljoner dollar. Mm. Spela in 3474. 74 liksom. Och då tänker man, ja, men då borde de kanske få mer till nästa. Jag fick 35 miljoner mer bara. Liksom. 185 miljoner dollar att leka med. Liksom, det är inte så jättemycket. Det är mycket, men inte kanske jättemycket. Men det är ju ganska lite om man jämför hur mycket de spelar in. Mm. Och då har vi för mycket, eh, Jag tror att det har lite med Heath att göra. Ja, ja, det blir extra hype på Ja, det. precis. Och de spelar in över en miljard. Det är rätt bra. Ja, men äh, ja, jag, jag, jag tror jag nästan är den bästa är trilogin. Mm, jag brukar skifta mellan den och Beginsman. Jag tror, ni, jag tror ni nästan jag håller den högst. Och så musik av hans simmor i hela den här trilogin är... Äh, Alltså, legmotivet är väldigt simpelt det är bara lite några stråkar men det är så, ja, på myset. Ja, det är så effektfullt alltså. men ja väldigt uh, smart story och allting också, tycker jag ja, absolut mm? Du lyckas inte få två skåkar men det håller utan att det blir för ja, ja, precis. men det gör de även i nu med Scarecrow och Ras Gull. Ja. ja. men vi lämnar den åt sidan så länge och går till 2009 Watchmen oh, just det Ingen favorit hos mig. Men du gillar den 6 äh, Schneider som regisserar. Ja. Men bland annat Malin Åkerman i en av huvudrollerna. Ja. Vad tycker du Max om den här filmen? är film? lite nästan lite mysig. mysig. <laughs> så Är äh, det är inte råmyck action Men, äh, när det väl händer så. Hej, ganska långsam och äh, filosofisk superhjältefilm på något sätt. Mm. Jag snygg, snykt gjort det. Det ja, det, är det ska jag ska faktiskt. Jag har läst lite om att det skulle vara svårt att filmatisera Watchmen. Också. Det skulle vara svårt att få till på rätt sätt. Det kan ju stämma. Det är ingen stor serie till en lösare så jag har inte riktigt koll på det. Sen läste jag rykten om att Terry Gilliam skulle egentligen ha gjort en tv-serie yes, av Watchmen. Ja, vad För att det är intressant så är det För att se vad som, om det händer något mer med dem. Jag undrar Jag vet, inte. Jag vet inte ja. om det blir en flop eller hit. De hade en budget på 130 Millioner dollar. Uh -huh. och spelar in 185 miljoner dollar så de, tjänade, de gick inte tillbaka men de tjänade man inte så jättemycket mycket på det eller? Nej, nej, okay. Så jag tror det blir ett avslutat kapitel där liksom. For now. Vi får en reboot de Vacko då. Ja, precis. Det får jag se. Tror 2010 kom Jonah Hex. Ooh, har en ny Catwoman, eller? Uh, yeah. Nej, ja. Så rätt uh, sågad floppig. Ja, yeah. men så alltså, Jonah omtän väl lite uh, ryktet om Megan Fox om den skulle vara en dålig Skådus och Ditton och Dätan. Mm -hmm. alltså, jag tycker att den, den är inte superdålig men den är inte bra heller. <laughs> det är inte lite som en ny Wild, Wild West? Ja, det kan man säga. John Hex debuterade på DC 1972. Ja. Det är väl en Western typ? Ja, ja. det är en Western med lite, lite modern anda fast alltså, Utan gigantiska robotspindlar. Ja, precis. Och det är Josh Brolin som spelar Jona Hexhus som Dane Oskars ja, ja, det är ju vinnare duktigt. där. Och sen har det Johan Malkovich uh -huh. som kan både göra bra och dålig. Seriöst <laughs> uh, och humoristiskt. Men sen även Michael Fassbender. Mhm. Mm gillar Och sen uh, gör ju Michael Shannon. Och uh, oh. Ja, han kommer ju dyka upp senare i på den också, eller i detta avsnittet. Ja, vilken namn. Det, det, det var ingen dag ändå. Budget på 47 miljoner. Ja. Spela in 10, oh. nästan 11 miljoner dollar. Det är liksom Sänkte då. filmbolaget totalt. <laughs> ja, de garanterar att det inte blir någon uppföljare i alla fall. Ingen Waterworld. World. Ja, man kan väl säga att DC-filmerna hade väl en tyngre period här känns det som. Mm. På uh, 2011 kom Green Lantern ja. med Ryan Reynolds som Hal Jordan. Ja, ja. Green Lantern debuterade 1940 men då hette huvudkaraktären Alan Scott. Anonymt namn. <laughs> <Så>. <laughs> <laughs> ja, men sen gjorde han man på 50-talet och blev lite mer populär då, till Hal Jordan. Mm. 59 kom Hans debut mm. Och det är Hal Jordan Ryan Reynolds spelar då. Okay. Men ja uh, yeah, Det är ju men liksom, uh, Det är en Sci-fi-roll Kan man säga mm. Med lite Superhjältinslag liksom. uh, Jag tycker tyckte inte uh, om den alls Men ja uh, yeah, Det var en ganska Maffig uh, Budget 200 miljoner så, mm. alltså, så den Den ser bra ut Alltså på det sättet, uh, Sätt och vis men... ja, man kan inte med pengarna Om man ska Smälla igång en riktig <laughs> Actionrökare men de bara bra, in 220 så som gick 20 miljoner plus. <laughs> så det blev definitivt ingen uppföljare där heller. Nej, men, uh. Arrow kom 2012, tv-serie. Ja. Det är faktiskt en bra tv-serie tycker jag. Det är om, tycker jag. Eh, den handlar om Green Arrow mm. som eh, debuterar 1941 och eh, huvudkaraktären Oliver Queen spelas av eh, Steven Amell- som äh, precis nu spelade Casey Jones i Totals 2-filmen mm. som kom i år. Det var väl en, en fleisajans kan jag tycka. Men, <laughs> <laughs> men ähm, jag tycker han är riktigt bra som Oliver Queen. Okay. Eller Green Arrow. Och den serien har ju blivit så framgångsrik så att det är ju flera spin-off-serier som har liksom startats upp. Och går i samma veva Så de, de har bildat ett eget universum Som kallas Arrowverse Aha. Så vi har då liksom Arrow Som började med börja allt Och där får vi träffa Barry Allen Som i sitt Enda avsnitt där Eller i början, han äh, träffas i blixten Och faller i koma För att sedan, typ i Arrow Säsong 3, så startar han egen serie The Flash Som sedan har flera, liksom, crossovers sinsemellan. Så har du börjat säga Arrow så måste du nästan börja titta på Flash alltså. Oh, det är som man börja se i Avengers-filmerna måste säga de andra separata alltså. som liksom vävs in i varandra. Ja, precis. Captain America och precis. Iron Man och fan vet han. Och där är John Konstantin som var med i den här tv-serien som var en säsong. Han är gäster till och med i Arrow i mm. något avsnitt liksom. Så, så, så även den här Konstantins serien skulle vara en del av Arrowverse. Men den var inte så. De glivade ju. Men det är, är ju till och med en sån jättestor crossover på mellan Arrow och The Flash. Liksom, för att de gick... Jag tror Flash började veckan på onsdagen. Sen kom Arrow på torsdagen. Så du såg... Det här crossover-dubbelavsnittet Vi mm. börjar då på The Flash Och ska du då se fortsättningen På den här storyn Då måste du titta på Arrow dagen efter Skamlöst <laughs> Jag verkligen gillar verkligen det på något sätt Men, eh, Ja, jag gillar det verkligen alltså för Sen liksom Den här storyn i det här dubbelavsnittet vävs ihop till ytterligare En tv-serie mm -hmm. Legends of Tomorrow Där vissa hjältar från Arrow Och Flash Välvs ihop och gå på egna äventyr. Nu <laughs> Så. På händerna, Men jag producenterna att alltså. Vi har dem hukt. Ja <laughs> <laughs> precis. Men jag har sett två avsnitt av Ledens och, och jag tror den blir mer kortlivad. För mm. den känns inte lika intressant, om måste säga. Uh -huh. För det känns som uh, Green Arrow och uh, The Flash är mer. Uh, vad ska man säga Intressanta alltså, Serietidningshjältar Och de andra är mer sidekicks Och då blir det lite fel När de får en egen serie liksom, där är ingen som är tillräckligt stark för att bära mm. Så jag tror att de är långlivad Men eh, innan vi går mer in på The Flash så vill jag ta upp Två filmer till The Dark Knight Rises Enligt vissa en Svag avslutning på en väldigt stark trilogi Ja uh. Jag skulle inte kalla en svag, men en, inte precis lika bra som tidigare. Ja, det var lite så. Det var inte riktigt det i jag ville ha. Jag ville ju ändå... Alltså, för mig är ju liksom Batman liksom, han ska fortsätta. Liksom. Inte liksom... Här är, det, här är det verkligen en liksom typ hela Bruce Waynes epok, kan man säga. Mm. Men ja, det gillar inte jag riktigt. Ja, det är precis som att han har, <laughs> har nys blivit Batman nu. Så, tack för mig. Ja, precis. Det ska jag väl utspela sig några år efter två ja. Men det är ju då, så det är ju fyra år senare. Men, men du har inte gjort någonting, han har bara levt liksom, som under radarn. En, en som... eremit nästan. Ja. Ja, är inga som. lite eremit <laughs> Ja, precis. Så det är en väldigt kort period som Batman. Så. Mm. Tom Hardy gör Bane. Ja, han är ju Och Bane är ju faktiskt med i Batman och Robin också ju. Fast det är ju lite skillnad Definitely. på uh, intellekt. <laughs> ja. Bane i Batman och Robin är ju väldigt kokad och här är han ju väldigt smart. Ja, precis. Enligt mig är den ultimata skåken för han är ju verkligen så. Så därför, därför faller, faller det lite för mig att det är inte han som är den slutgiltiga skåken. Ja, det en... twistar. Ja, precis. Sen har vi även Anne Hathaway som uh, Catwoman. Hon nämner ju aldrig namnet Catwoman i filmen ju men... Hon är, det är ju Selina Kyle som karaktären heter på riktigt. Ju. Ja. Hon är en kattbörglar som de säger. Ja, Och när, hon, när hennes glas som växer upp så blir det ju lite kattaruren ja, av. Ja. Även om man inte nämns det typ i namn så vet man ju att det är catwoman ju. Ja, ja. Och därför är det bra. <laughs> mm, precis, det inte Sen har vi även Josef Gordon-Levitt som ja. Blake eller Robin- Ja men Det ja, ja. fattar man så fort man ser filmen Ja men det, är, ja, det kommer att vara ja. Robin ja. Är inte Robin en jävligt överflödig karaktär okay. egentligen? Jag tycker det är Boy Wonder <laughs> <laughs> Eller kanske bara den... Chris Donald. Det kan Kanske bara Chris Donald som är lite irriterande Ja men just för att han aldrig blev Robin i denna filmen Så gillar det väl en Alltså så Ja, de bara flörtade. Och sen kommer kom ju Chris O'Donnell in innan det blir en jävla flams batman perioder ju. Ja, så alltså han kommer in i fel. Till Bitchy och Gnelli. Ja. Addera till det homorotiska i deras relation. <laughs> <laughs> <Antid>. <laughs> ja. Och så Marion Cotillard som uh, slog igenom med Edith. Med vad? Är det inte den? Heter till filmen Edith? Eller Piaf? Det är väl Edith Piaf hon spelar väl? Ja, just det. Ja, Jag vill slå igenom henne. Ja, Ja det vet jag inte alltså. Big jag, Fish jag, med också Ja du är med Big Fish alltså? yeah. Ja fan Jag har inte tänkt på Budget på 230 miljoner dollar Som fick väl lite mer att leka med den gången nu. Spelade nästan in 1,1 miljarder dollar Så den slog till och med högre än två nu. Men där hade de ju redan byggt upp en succé ju, yeah, Med exactly. The Dark Knight ju, så, ja. Det är definitivt DCs högst springande En släng i alla fall Skriver ut jokon. Lite äh. märkligt sett. Men det är inte så mycket att göra. är annars som de får byta ut henne nu. Är det inte, va? Tagit smitt. Ja. Men sen ju. de kan ju inte ta in här i fler av förklarliga skäl. Liksom. Då tar de med att Ja, har du blivit väldigt. Ja, jag tror jag. De gjorde det. Jag ska göra en kamera det kan Nej fan Han gör en liten cameo i tvåan yeah, I början, i början då Men sen ser inte man han mer tror jag Men han är med i, här i Drugs Races Ja just det, han spelar, har en liten roll där också han, Men han Silja han, Murphy är väl med i stort sett Alla Nolens filmer ja Eller många av dem tror jag Sunshine och Hur roll <laughs> är den väl? Ja, Kanske han har, ingen aning. 2013 kommer Man of Steel ännu ett försök på Superman ja. Henry Cavill som Superman Cavill, Cavill. Cavill. känd från remaken av Man from Uncle ja. så där är lite där. Robert Vaughn som spelar original Man from Uncle och Henry Cavill som gör remaken men Robert Vaughn mm. spelar i och för sig skork i Superman 3 Yeah. Uh, Amy Adams som Lois Lane mm -hmm. mycket bättre än Kate Bosworth, Inge, inget barn att missbehandla <laughs> <laughs> <laughs> uh, Diane, uh, Di Diane Lane som uh, Martha Kent och uh, Kevin Costner som uh, Jonathan Kent sen har vi även Russell Crowe som uh, Supermans pappa Jor-El Axel Malon Brandos Mantel. På Krypton Precis. Lawrence Fishburne spelar Perry White hans Clark Kent ja, just det. Och sen har vi då Michael Shannon som var med i Jonah Hex. Han spelar General Sud. Oförglömligt som uh, polis med inre demoner i Bad Boardwalk Empire. Aggressionsproblem. Mm -hmm. <laughs> Leder till trubben. <laughs> kan infiltrera Al Capone. Och det mm. går tillhörligt. Ja. Men jag tycker att denna, denna Superman är... Kanske den bästa. Om man försöker bort sig från de gamlas nostalgivärde. Ja, och de är mer charm sådär. Ja. Den är mer mörk i den nya traditionen. Ja, men det gillar jag. Ja. Jo, jag <laughs> det blir, jag så. Det blir det bättre. Men de, jag vet inte, de pressar på lite för mycket här. Det blir fight på fight på fight i slutet. Mm. Är jag tror ju är Zack Snyder igen. Det blir ja. väldigt mycket... Alltså visuellt ju. ja Det ser snyggt ut men jag ja, slutfighten här och sen bara ja. en till ännu längre. Ja. För slutfighten på Metropolis den är ju uh, riktigt snyggt gjort. Jag, så. Ja, ju i Faktiskt. Det är Faktiskt. rätt utmatta som tittare, <laughs> okay. uh, Ganska kraftig budget på 225 miljoner dollar. Så bringa in 668. Så nästan uh, tre gånger så mycket. Och då blir det ju givetvis en uppföljare. Eller uppfölja uppföljare, Det är väl typ en, det är en typ en uppföljare. För det här DC bestämmer sig för att gå på samma vinnande koncept som Marvel har gjort. Att ha ett universum. Att alla filmerna hör ihop. Ja, precis. Min kommer då The Flash. Och där får vi bland annat se Mark Hamill mm. som The Trickster. En karaktär som påminner ganska mycket om The Joker. Som han har hytt rösten till. I ganska många serier och tecknade filmer om mig Batman. Mm. Den allra senaste var det faktiskt The Killing Joke från 2016. Mm. Och det var, ju en, det var ju ett försök på The Flash redan på 90-talet. Och då var ju Mark Hamill och spelade Trickster just då också. Mm. Så han, han okay. reprecerar sin roll här. Och de gör det faktiskt ganska snyggt för att uh, i hans typ lya finns hans gamla kläder som man har i jätten som är väldigt spejsade Typiskt 90-tal liksom. mm. Då har han det i sin lya Så alltså, det blir lite som en homage till well, den gamla serien Och liksom. yeah. sen um, uh, John Wesley Chip Som spelar um, Barry Allen I den första serien Han får även göra en roll i den nya Han spelar uh, Henry Allen Pappan mm. till um, Barry Allen Som spelas av uh, Grant Gustin som jag blev lite sur för att han inte fick vara med i Superman vs. Batman-filmen. Men ja, yeah, jag överlever. Sen kommer jag även Gotham. Ja, är det. En serie med Ben McKenzie i huvudrollen som James Gordon. Och vi får även se Jada Pinkett Smith som en skorkfishmoony. Mm. <laughs> Detta utspelar sig när James Gordon är relativt ung- skulle yeah. säga 30-35 där någonstans. The origins of Batman. Ja. Yeah. Mm. För får, ba Batman är Wayne? ju väldigt... Bruce Wayne är ju väldigt uh, unga här. Typ uh, tidigt tonår skulle jag gissa. Ah, okay. Så det hela serien börjar från att hans föräldrar blir mördade. Mm. Så man får ju följa det. Följa det där. Jag, jag, jag, jag tycker att det var jättehäftigt att säga liksom att han blir Batman. men Det har vi sett alltså. <laughs> Det känns som att... Uh, jag skulle vilja säga det i en serie... Mm -hmm. serieformat. Men här känns det som denna serien kommer att lägga hinna lägga ner innan han äh, blir gammal nog att vara ja. Batman liksom. Jag har hört lite bandade reaktioner. Jag har hört lite att de försöker skohorna in ursprungshistorna till många skåkar. Ja, enstängd, liksom. det gör de. Alltså, men jag gillar det faktiskt. Alltså att, men alltså, där är, alltså där är vi, i början var jag väldigt skeptisk när jag började titta på den. Mm. För jag tyckte att titta sässa så alltså, den är en väldigt mörkare alltså, som tagit in ganska mycket äh, mörker och, alltså väldigt alltså 30 alltså 30 talets depression mm. känsla över det liksom. Okay. Och ja sen kommer det in en kille som äh, spelar riktigt bra och så mördar äh, sin mamma eller någonting där och äh, liksom rumar mys i cirkusen och lite så här och han har det här galna skatten <skratt> liksom alltså Och man tänker var liksom det är Jokern. Det måste ha varit Jokern. Liksom. Och då blir man liksom, åh fan vad häftigt. Liksom, mm. <laughs> liksom en origin story till han. Liksom. Men uh, det visade sig att det inte var Jokern. The Riddler? Nej, han får man också följa. Mm. Detta skulle, han här som spelar Jokern ska bara vara... Liksom, eller han, han spelar i Jokern. Men det ska, vara en, det ska vara någon kille som typ influerar Jokern. Till att bli som han blir. Typ. Mm. Så det, det kan jag då köpa. Men jag tyckte det var häftigt om det... <laughs> <Joker>. <laughs> men uh, ja, det har gått två säsonger ja, Jag tycker att den växer Men det är lite då och då Så ty tycker jag att går på går plus barlågor Liksom att det blir lite säg mm. Så känns det känns som att de kunde faktiskt kortat ner Jag tror det är ett 22 avsnitt per säsong oh, yeah. men Jag tror de hade, jag tror de hade kunnat korta ner det till 10, 12, 13 Lair of Thrones Ja, precis <laughs> Men ja, väl. där kom även en serie 2015 med Supergirl. Mm. Som ja, jag har sett me ett, ett och ett halvt avsnitt. Där det blir någon crossover med The Flash faktiskt också. Men ja, i det hela bättre än uh, Supergirl från 84 i alla fall kan man säga. Det är det. Ja. Ja, lite mer förklarlig uh, story. Mm. Vem hon är från början. Och lite så här ju. Att hon, hon är lite äldre än äh, sin kusin Superman när hon lämnar Krypton. Och hon åker med för att skydda honom. Men hamnar i någon rifta. Tidsrifta eller något sånt. Och landar på jorden när han är vuxen. Och då bara inte Superman som beskyddare. Ja. Framförallt inte en ung tonåring. Ja, Så hon hamnar då hos abortivföräldrar som spelas av Helen Slater och äh. Dean Cain. <laughs> Så, så, så, så, så gamla Supergirl och Superman från 93 då, Ja, i Lane. det ses du först Ja, det tyckte jag ändå då, liksom, ja, ja. Mm. En trevlig homage mm. Och sen är ju då um, Jimmy Olsen med också Som uh, är den här klänsiga fotografen Som vi känner igen från alla Superman-filmer Ja, men han här är liksom uh, Till att börja med, han är svart <laughs> <Ja>. <laughs> uh, Han är väldigt skärmig han är ju smart. Så jag gillar faktiskt den här äh, Jimmy Olsen. Liksom. Oj, Mycket ja. bättre än de andra. <laughs> liksom. Men liksom, jag, jag tyckte det var liksom ändå kul att de kunde ändra han från vit som man alltid har varit till svart. Ja. De har gjort, jag har gjort det inom Marvel, Marvel också. Ju, som, mm. äh, Nick, Fury. Äh, Nick Fury. Han är ju vit från början. nu ja. Batman vs Superman. Dawn of Justice ser vi ju ja. tidigare i år väldigt skeptisk inför Ben Affleck som uh, Superman för att jag har att han floppa som Daredevil tidigare. Ja, men han har också gjort bra för sig vissa yeah, vissa filmer. Absolut. Och jag framförallt på senare år utmärkt sig som regissör. Absolut. Men uh, Han var ju själv faktiskt osäker på att göra en superhjälte till, uh, superhjältefilm till just för att han floppar med. Han blir blivit bränd förut. Ja, <laughs> yeah, precis. Men uh, de hade ju även Josh Brolin som typen reserv kan man mm. säga och sen var det ju så att uh, Christopher Nolan är ju producent till den här filmen och så Ja just. Det. så han var ju så, ja, Christian Bale hallå, ja. honom och han var ju till och med intresserad ju ja, ja, men ty han ty man tyckte att uh, Batman hörde till, uh, till någon annan film än Batman liksom, att Batman liksom skulle alltid ha en egen ja, film ja precis ja, ja. och sen hörde du till Warner Brothers av sig eller det honom mm. ju Sen är det även musik av Hans Zimmer. Och det blev en liten sån här utmaning för honom. Man har gjort musiken till Christopher Nolens trilogi där innan. Och det liksom ja, nej, försöker hålla i göra en egen musik till den liksom. Ja. Men då tog han in Chunky XL för att göra Batman-sekvenserna. Mm. Men det blev ändå liksom att de samarbetade lite sådär. Skapade något nytt. Ja. Och så var det något jag retade mig på. Jimmy Olsen skulle tydligen vara en, en av CIA-agenterna i början av filmen. Ja. Uh -huh. Och dör. Men jag tycker liksom visst han är en psychic. Men vad fan. Man kan ju, äh, man kan ju inte döda en uh, sån framgående karaktär ändå som han är ju. Alltså, och, och så tidigt i en filmserie. Nej, no, nej. No. Och bara I sådär can't... så att folk knappt märker av det. Utan man får utan att Zack Snyder berättar det i efterhand. Att mm. jag, men det var Jimmy Olsen Ja, okej okay. Sen har vi J Jeremy Irons En av mina favoritskådespelare som uh, Just det. Alfred uh -huh. Jag älskar hans röst uh -huh. Modigt att axla Michael Cains <laughs> kappar <laughs> ja, Absolut Och så Jesse Iceberg som uh, fruktansvärt jobbig Lex Luthor Ja lite irriterande jag förstår man <laughs> <laughs> Och så har vi då liksom, Detta är ju Dawn of Justice League Ja yeah, absolut Så då kommer även Gal Gadot en liten turn som Wonder oh, Gadot, Woman. Va? Gal Gadot, mättvist. Förlåt mig om mina uttalar. Äh, <laughs> <laughs> Wonder Woman när i alla fall Ja, slänga in henne lite sådär. Och så stort på skåken Doomsday som är blandad av Michael Shannons Geno och Lex Luthor. Det är kroppen av Michael Shannons och Lex Luthor's blod. Ah, konstigt. Rätt frän final. Ja, men jag gillar även början liksom, när man får återse det här slaget från Man of Steel liksom, fast Super. från människornas ja, synvinkel ja, ja, liksom, kul, så att det, det blir lite, alltså, nästan som att vi skulle stå och titta på en liksom ett terrorangrepp ja. så det blev väldigt verkligt på den det sättet ja. Snyder, visuell mästare ja. mm. men så det blir det lite så jag det känns som de liksom snabbar in Aquaman och The Flash väl en yeah. cyborg liksom. Yeah. Bara för att <laughs> vi ska vi säga dem där? Ja, men skit i det eller liksom lägga in dem i liksom för, ge dem fler minuter liksom. Five boys ska. Eh. Ja. Ja, när man liksom när man börjar den här sekvensen då blir man liksom så. Vi oh, oh. sen kommer högt liksom efter när den sekvensen var slut så var det bara det. Ja. Mm. <laughs> liksom. Och nu då. Ja jag vill ha mer. Det var inte så att man liksom, jag vill ha mer. Utan man, här jag vill ha mer. Vad ja, är mer? Det är mer en besvikelse. Liksom. Alltså, ja. att, att, att man blir liksom lika hajpad. Alltså, som en dingla med en saftig köttbit från äh. ett lejon. Nej, inte ens det. Alltså, för, för det är ju det en teaser-trailer ska vara. Detta skulle fungera som en teaser-trailer. Men jag tyckte det liksom de tappar bollen där. Ja, okay. Men jag blev faktiskt jävligt överraskad av Ben Affleck Batman liksom väldigt lurk eh, cynisk. <laughs> ja. Alltså det som han sa själv liksom jag börjar i en skog så ersätts av en, en mm. av en annan liksom. Därför har han liksom då släpper sin enda regel liksom att det inte döda ju. Så han inte <laughs> dödar ju Bad guys i den filmen ja. ja, jag har fått lite kritik för det Ja, ja men jag, jag, jag, jag kan ändå köpa det för sen i slutet när han kommer överens med Superman och sånt då, då får han tillbaka liksom typ tilltroende och sånt så att mm. jag tror att han, jag tror att han kommer döda bad twist. Ja, jag tror att han kommer döda fler i de kommande filmerna ah, och de kommer och yeah. Wonder Woman först ut va ganska färsk trailer Nej. och inte nu Nej. men den kommer Nästa vecka kommer Suicide Squad. Ja, ja. Som också är en del av detta universum. Mm. Ben Affleck kommer att göra en cameo. Kommer att gå förbi bakgrunden. Äh, jag, vet, jag vet faktiskt inte hur mycket han kommer vara med. Äh, och sen kommer vi få säga en ny Joker i Jared Leto. Som ja. verkar vara lite intressant faktiskt. Lite annorlunda jämfört med någon annan. En, bland, en mix mellan Jack Nicholson och Keith Ledger skulle jag vilja säga. Ja, verkar tycka någonstans. Ja, äh, äh eller som jag känner en heter och då är liksom eh uh, uh, lite mer uh, verkliga. Ja, mindre setting i uh, som är riktigt jävla psycho. Ja, uh, precis. Sen har vi Will Smith som kommer att förmodligen Bära filmen som uh, mm. Froyd Layton eller Deadshot. En sån här uh, krypskjut. Uh. och sen har vi uh, Joel Kinnaman också. Gubbs där. Ja. Även om Joel Kinnaman floppar med sina filmer som Robocop och så yeah, yeah. <laughs> <laughs> Ja, ja, ja. Han kämpar. men det tycker jag är bra för jag gillar han. Han är faktiskt en hel del skådis. Han Han gör faktiskt uh, Joel, uh, Johan Falk-filmerna riktigt bra. Och så får inte glömma Margot Robbie som Harley Quinn. Ja, hon har ju typ med allt nu för tiden. <laughs> så, ja, verkligen. Ja. Alltså, det, det känns som att hon är en uh, blivande frärnarko. Nej, nej, nej. Hennes Harley Quinn är för fan en filmekon redan innan filmen har premiär. <laughs> <istället>. <laughs> ja, det <är> Ja, <laughs> men det ser väldigt lovande ut. Och man har hört bara grejer från förhandsvisningar. Så. Så yeah. Jag är peppad. Jag är peppad en trailers och allting. Sen 2017 kommer ju Wonder Woman mm. med Gal Gadot och Chris Pine bland annat. Mm. Trailer så lovande ut. Ja, men jag blir helt krillokast för det känns som... Denna kommer att spela sig innan... Mm, ja, det är begins. Ja, yeah, typ. Och då, då skulle jag vilja ha den före de andra. Alltså även Man of Steel och dem ju. så som Marvel, de fortsätter. Det måste vara kronologiskt, Ja, det har yeah, ju Marvel. Yeah. <laughs> men det är väl kanske lite det DC vill göra annorlunda. Men ja, jag, jag stör mig lite på det. Mm, ja. <laughs> men ja, okej okay då. Sen kommer ju samma år kommer ju Justice League part one. Mm. Och då får vi säga mer av uh, Barry Allen och Aquaman och Cyborg som man bara får glimta av i Batman vs. Superman. Mm. Och efter det kommer även The Flash och Aquaman yeah. i egna filmer oh, ja. Och det är förmodligen också sådana Origin. Men uh, jag har inte så mycket på Flash, men Aquaman är ju... Det är ju Jason Momoa som spelar uh, Aquaman. Kanske mest känd från uh, Game of Thrones som... Uh, kall Drogo av yeah. av Conan barn Precis, men han har ju varit på tv innan det Sen har vi varit i, på Stargate Någon av de här, tror jag tror det är Atlantis Eller något sånt där Stargate Atlantis, han har varit med Men han börjar sin äh, skadespelarkarriär som 17-åring I Baywatch mm -hmm. Ja, alla ska vi börja någonstans <laughs> Men sen har vi Amber Heard Som ska spela hans fru Aha kanske mest känd som uh, Johnny Depps Hexfull ja. eller flickvän, men Willem Dafoe hey. som en uh, vetenskapsman från Atlantis. God kille. Så det kan vara spännande att säga, liksom för Willem Dafoe är ju också en super skodisk. Ja ja, jag. Sen efter det kommer Sam en väldigt mm. konstig typ här. Det är om en pojke Billy Batson... ...som kan transformeras... ...till den stora Captain Marvel. Och det är där jag får ihop det. Liksom. Då blir det som Captain Marvel. Det låter något som Marvel-komics har kommit fram med. Ja. Men nej, det är det inte. Och så börjar jag säga... ...vad kommer Shazam in i bilden för att... ...han heter Captain Marvel. Och då är det då liksom att han har visdomen från Solomon... styrkan från Hercules. Uthållighet som Atlas... Uh, kraften av Zeus uh, Och modighet som Achilles Och uh, Snabbhet som uh, Mercury Jag vet inte på svenska Mercurius uh, Jag låter det vara osäkt Men det blir ju en akronym Till Shazam Chas mm. Solomon, Hercules <laughs> Atlas Zeus, <laughs> Achilles Och Mercury så det var, var till mm. kunsknans. <laughs> men där ska tydligen uh, Dwayne Johnson, eller The Rock, spela Bad Guy, Black Adam. Och när jag, när jag läste att han skulle vara med i den filmen tänkte jag, liksom, just för jag var jag ingen koll på Shazam överhuvudtaget. jag så ska han vara superhjälte nu, men han ska vara superskork. Sen kommer det komma en uh, party på Justice League givetvis och en egen cyborgfilm. Och sen kommer Green Lantern mm. på ett nytt försök. Mm -hmm. Men jag tror det du kommer fallera där. Jaså? Ja. Så? ja så jag, jag tror tror han är en tråkig. tråkig karaktär. Alltså. Så det känns inte som det är Ryan Reynolds fel att den floppar 2011. Nej, nej. Inte. <laughs> Men, ja Det är dåtid, nutid och framtid från DCs film. Det finns mycket gött att hämta, mycket skit att undvika. Ja. Och det kommer säkert vara så när vi går igenom Marvels Absolut Älster också. Ja, ja. Men med detta tycker jag att vi går över till våra tittarbrev. Nej, <laughs> våra tips Jag skulle vilja tipsa om något helt annat än vad vi har pratat om idag Nämligen den brittiska tv-serien The Trip från 2010 Kumikerna och skådespelarna Steve Coogan och Robert Brydon spelar sig själva Och reser runt i norra England för att dinera på olika restauranger Och recensera dem från brittisk tidning Samtidigt som de inte missar en chans att få minska och förelämpa varandra- eller att tävla om vem som gör den bästa imitationen av Michael Caine. The Trip har en lättsam och realistisk ton- och uppskattar man två brittisk humor och kommer man säkert att gilla den. Handlingen är i princip obefintlig, men det spelar ingen roll- för man är bara tacksam för att få hänga med de här två sköningarna. Den är regisserad av Michael Winterbottom i sex långa avsnitt- och har också gått upp som långfilm. 2014 kom uppföljaren The Trip to Italy, som är nästan lika bra- en tredje säsong som utspelar sig i Spanien, är på Epogee. Tack för mig. Jag vill idag eh, tipsa om en dokumentärfilm från 2013 som jag såg på Netflix om häromdagen. Blackfish är en eh, dokumentärfilm regisserad av Gabriella Copervait. I alla fall, den är jättebra. Den handlar om eh, speckhuggaren Tilikum och eh, hans eh, tränare som han har ihjäl en efter en. Men det, det handlar ju liksom lite om konsekvenserna mm. av att fånga in en speckhugare och försöka träna upp henne och inte ge henne den stimulans han behöver. Så den tycker jag att ni ska ta och titta på, framförallt om ni har Netflix. Så det är en väldigt lätt tillgänglig. lättillgänglig ta sig. Tack för mig. Mycket bra. Och som vanligt, har ni åsikter? Om vår podd vänder er till... Håll för själva. Eller så går ni in på filmtropolis.se och skriver en kommentar eller tips. Annars så får ni absolut inte gå vilse, vilse i, i biomöket. Tja. Tja.